Я відчувала себе ковдрою зелену клітину, що лежить на ліжку Едни. Я довго терпіла, але не витримала одного разу. Подарувала їй ляльку Барбі з чудовим довгим та пухнастим волоссям. Барбі мала б слугувати Едні чотками. Едно, лагідно почала я, Едно. Відтепер ти можеш робити їй будь-які зачіски. Можеш хапати її за волосся, як і коли тобі заманеться. Але Една не зраділа подарунку. Вона сховала обличчя в долонях, кинула ляльку на підлогу і зайшлася в риданнях. Ти мене не розумієш. Ти мене не розумієш. Ти мене не розумієш. Ти мене ненавидиш, ненавидиш з самого початку. Ти це навмисно, ця лялька, це навмисно. Ти не підпускаєш мене до себе. Ти думаєш, що я хвора? Адже це ти, це ти хвора, це ти. Вона насилу заспокоїлася. Родий був наче засліплений нею. Я думаю, що Едно він щиро кохав. Едно була практичною особою. Я не вважаю практичність вадою, тим більш, що і Рудого важко назвати непрактичним молодиком, але практичність Едни була надмірною. Наприклад, якщо їй дарували щось таке, що їй не подобалося, не підходило, чи було відвертим лайном, і що вона ніяк не могла продати, Една швидко передаровувала це мені. Якщо це не підходило мені, то вона сплавляла непотріб комусь із подружок. На тобі, Боже, що нам не гоже. Не знаю, чи є якесь спеціальне литовське прислів'я на цю тему, але наш народ придумав на такі випадки ось це. ж те куме, все одно свиням віддавати. Можливо, я несправедлива до Едне. Цілком можливо, що вона намагалася зробити мені щось приємне, може, на її розсуд, це й було приємне, той нехай собі, хто її знає цих литовців. Незважаючи на те, що рудий кохав едно і вона начебто була закохана в нього, рудий не припинив вештатися по вечірках. Майже щовечора він десь швендяв і міг припхатися п'яним уранці. Едні це не подобалося. По-перше, кому б із жінок це подобалося? А по-друге, вона любила сама влаштовувати вечірки, де поводилася як королева. Якщо займатися вечірками їй було лінь, то Една віддавала перевагу посиденькому колі родини, Читаню та світським бесідам. Одного разу Една взяла всі колекційні краватки Рудого, сплела їх у величезну косу і заявила. Йому, коли він похитуючись, явився перед її морськими очима, що якщо йому спаде на думку її здихатися, якщо він ще раз розчиниться у нічних розвагах, то вона відразу повіситься на цій косі. Це буде художньо і лежатиме цілком на твоїй совісті. Рудий сказав, що, мовляв, він нікому не дозволить собою керувати, що його життя – це його життя, його звички – це його звички, а якщо комусь не подобається він сам чи його спосіб життя, то цей хтось може забиратися до біса. Една мовчки вислухала його обурення, пішла до кімнати, зібрала валізу, а коли він, втомлений від випитого та безсонної ночі, заснув, подалася з дому. Ніяких цедулок вона не залишила. Незважаючи на вимолювання пробачення та обіцянки Рудого надалі бути слухняним хлопчиком, вона до нього так і не повернулася. Сувора скандинавська дівчина. Якщо не брати до уваги плетіння косичок, у будь-кого з нас є якісь дивацтва. Една мені подобалася. Я мушу визнати, що інколи мені її не вистачає.